Fredagskrallan med Jan Holmgren. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ja, god morgon på er. Fredagen 8 april alltså och känn imorgon vilken sådär luft vår. Det är vår. och så har de bara sopa på gatorna också. Och, och, och tydligen är det så att på tronus.se där kan man gå in och titta liksom var någonstans när de kommer och sopar. Så man behöver liksom inte ringa in till kommunen och säga när kommer ni och sopar hos oss! <laughs> Utan gå in på tronus.se och så, så kan ni få liksom something got me started i love you Fredagsfrallan med Jan Ja, hörni, god morgon. Nu är vi tillbaka med Fredagsfrallan igen. Jag har nästan lite så här vårkänslor idag så att vi får se om det piratill i studion. Det vet jag inte. Hörni, vi börjar som vanligt med, med tidningskrönikan. Vi har, vi har den här fantastiska servicen för er lyssnare. Då vi, då vi läser morgontidningarna och plockar fram de absolut viktigaste nyheterna. Så att ni kan sitta lugnt och trycka i er kruska bröd och A, B, C, D, e, F, G, H, I, K, L, M, N, O-fil och annat sånt där gött och nyttigt som gör att det går stärkta ut i ert värv under fredagen och laddar för en helg med lövbränning och, och, och gammaldans. Nej, gammeldans menar jag. Förlåt, det var ju inte alls meningen. Hörrni, vi börjar med... Vi börjar med dagens industri. Ja, så har det hänt. Efter nio år Ja, Så får han gå. Ulf Adelson har fått sparken från SJ. Ja, och det känns väl på något sätt att det borde rimligtvis vara så att någon rackare får ta konsekvenserna för ja, tågeländet om man kan uttrycka det så. Det som var lite roligt att samtidigt som han kallade till presskonferens för att meddela sin avgång eftersom den hade läckt ut som jag förstått, så var det strömlöst <laughs> på hela Stockholms central så att det var fullt med folk som väntade det var tydligen ingen ström ända upp till Kallberg eller sånt där. Men Adelson han skräder inte orden. Han anser att ordförandeskapet i SJ är det mest utsatta posten i svenskt näringsliv. Okay. Och, ledningen, och ledningen av bolaget eh, eh, kallade han en lekstuga för okunniga politiker i 25 år. Vänta nu, vad var Adelson var nu innan han blev ja, vänta, han var inte han politiker. Ja, okej. Okay. Jo, ja, men det det är bra. Kämpa på, Uffe. Va, va, vad är han? Jag Ulf är 97 år. Nej, det, är inte, det, det måste vi kolla. Jag är inte helt 100, men, men eh, någonstans däråt. Så det kanske var dags, dags för roffe. Ja, det var Dagens Industri. I eh, husorganet Korren så läser vi om ja, den ungdomen, den ungdomen. Det här är från Ödeshög. Ungdomar rymde med stekpanna. Två ungdomar i 16 17 ålder var inne på Ica i Ödeshög vid lunchtid på lördagen. Där stoppade de på sig en stekpanna och strumpor. Sedan rusade de ut genom kassan utan att betala. <laughs> alltså grabbar, man måste ju bara fundera, vad skulle ni ha stekpannan till och strumpor? Ja, det snackade kanske var sådan organiserad brottslighet i Ödeshög. Det var beställt. Så var det för man kunde gå på plattan i Stockholm och säga en bilråd eller något sånt där. Men det kanske var någon som behövde en stekpanna. Eh, <hör> ja. Vi avslutar eh, dagens tidningskrönika med Svenska Dagbradet som idag skriver om stabila paraplyer. De flanörer som besväras av flygande stenar och flaskor när de är ute och går i duggregnet har nu fått ett alternativ. Den franska paraplytillverkaren, och nu kommer något franskt här, Le Véritable Jabot, har tagit fram Parapactum. Ett 2 kilo tungt, skottsäkert paraply med material från rymdindustrin och Formel 1 som ska motstå alla attacker. Alltså, det här är ju produkten som vi alla har letat efter. Och den kostar inte så där grymt mycket heller. Priset för ett exemplar, cirka 10 000 euro. Alltså 90 000 någonstans då, va? Det framgår heller inte om det finns olika färger. Men däremot meddelas att president Sarkozy, alltså den franska presidentens livakt, tillhör de första beställarna. Det är ni. Välkommen tillbaka till fredags fredagsfräljan, morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zomen med mig, Janne Holmbom. Och gäst i studion, alltså inrullande på värsta hojen, Christer Spendler, IF Metall. Välkommen Christer. Tack Janne. Hej, vad, vad kul att se dig. Mår du bra? Mår du bra? Ja, jättebra. Nu ja. är vår i luften. Ja visst är det. Ja. Det var liksom helt annat ute idag va? Absolut. Ja. Då gäller det att åka haj vet du. Ja, <laughs> ja. och nu har de ju liksom bara sopa på gatorna också så att nu är det ingen risk att man, nu kan man lägga ner den lite i kurorna, precis, sådär. Precis. ja För du är ju eller hur? Absolut. Ja. Ja, det man. Men du, vi, vi börjar som vanligt eh, och så måste vi vi börjar som vanligt och säga så här, vem är Christer Spendler? Intressant fråga måste jag säga. Ja. Ja hajåkande <laughs> ja, då, det måste vi börja med för det är ja. viktigt. 41 år, bor i Tranås, inflyttad. Sen 15-16 år tillbaka hit från Jönköping. Ehm, ja, två döttrar. Jägare. Mm. Eh, om vi tar lite fri, fritidsintressen. Ja. Sen så eh, engagerad fackligt. Ja. Jobbar på metall ja. och eh, åker runt på arbetsplatserna i Tranås här framförallt och eh, förhandlar om löner och anställningsvillkor och andra saker också. Ja. Till att det är ombudsman eller något sånt där? Ombudsman kallas det. Ja. Ombudsman. Det, det är en sån här ord som vi har exporterat i alltså, ja, Sutland. Ut ja, smörgåsbord: Räskat och ombudsman. Nej, reskat vet <laughs> jag inte prösta. Det. det borde vi exportera. Ja, det borde vi exportera. Ha, okay. Men du vad sa du nu? Håj ja. Ja, det, Vad, vad, vad, vad börjar ett sånt intresse då? Är det sedan tidig ålder? Eller? Ja, för det är inte så här gubb. Det, för det, du, vet, du är ju den där åldern då en del liksom så här, Min måste så det är. Min far sa, jag han skulle överraska mig när jag var sex år och sa att uh, jag har en present till det. det var väl när jag fyllde sex år tror jag. Och så sa han till, jag var helt övertygad om att jag skulle få en cykel så jag kunde ja. cykla till. Uh, mina vänner. Ja. Men när han öppnade garageluckan, så låg en motorcykel där, en mini-motorcykel. Där började det då. Han... Så, så vid sex års ålder? Ja, han var ju istället för... Han tyckte väl det var viktigt att ge massa presenter och sånt där. Han ja. tyckte motorcyklar var häftigt. Det tyckte viss lägger jag med, men ja. det var hans grej att uppskatta för <laughs> sin omgivning. Vad, vad var detta någonstans? Var det i Tenhult då? Eller? Ja, jag uppväxte på landet utanför Tenhult och ja. Det passade ju bra där, för det var inga poliser. där. Utan man kunde ju köra på vägarna fram ja. och tillbaka när man var sex år på motorcykel. Ja, just det. Du, det måste vi tipsa om på tal om poliser om ni åker 32an på väg upp mot Mjölby idag så har de sån här beteendeövervakning på 32an idag, kan vi tipsa om det då va? Så, så, men man ska ju alltid hålla hastighetsbegränsningen ändå, eller hur Christer? Ja, det är absolut. Men du, du, Tenhult, denna metropol i, i Jönköpings kommun va? Eh, naturbruksskola, fanns det redan? Fanns det sånt? Ja, det absolut. N när du ja. växte upp också, så, så egentligen borde du ha blivit bonjävel då eller något sånt där? <laughs> ja. Ja, min Moa var ju det. Ja. Jävel vet vet inte om en bunda. Så att Joona. Och husvagnar till man det redan då. Ja, det gjorde väl alla där nere. Ja. Farsen jag bara här på krabe vet jag. Ja, okay. ja. Tillverkade husvagn. Ja. Men men du du till Storstad eller flyttade till Storstad jag Ja, jag vet inte om de görs inte kan kallas för det. Ja, naja, alltså jämfört med Ternät är borde det ja. eller något. Ja, jag hamnade där ser du mer och sen så. Fortsatte jag till Borås och gick gymnasiet där och så vidare. Ja, och det, det gjorde du... Då var du ganska ung, eller hur? Ja, alltså, du, du, ja men du fick liksom eh, ta hand om dig själv. Lite grann alltså. så blev det när man var 16 år. Så det var rätt nyttigt faktiskt. Lite tråkigt kanske att vara hemma eller borta från familjen. Men, ja. var men hette, vad, vad, var, vad var det som lockade i Borås då? Vad var det? Ja, det kan man undra sig efteråt. Ja. Ja. <laughs> Nej, det fanns en teknisk utbildning där som hette drift- och, och som passade mig, tyckte jag då. Okej, okay. ja. Så det blev det. Ja. En session där i Borås. det var nyttigt. Ja. Borås. Alltså, <laughs> ja. Borås. Borås, Borås. Ja. Jag har inte vatten mycket efteråt kan jag säga. Alltså det har det inte. Borås har säkert många kvaliteter. Eh, det, det har de ju definitivt. Älvsborg tror jag. Ja, Älvsborg är ja. väl en ja. av de kvaliteterna. Men, men det, det är klart den här Riksväg 40. Det är ju lite brutalt som liksom delar av stan ja, på något Men bodde de göra någonting åt. Ja, gräv ner skiten. ungefär ja. så. <laughs> ja, men, men, men du, du började jobba i branschen också kan jag på att säga, då. Metallbranschen. Ja. ja. Nej, men det var tidigt där. Jag var 18 år så fick jag jobb som metallarbetare och svetsare och redan första dagen så blev det fackligt arbete. Det var är lätt att det blir så när man är ja. lite uppsäftig. Ja. Men då, eftersom du är då får du ta Ungefär så hur? är, det. Så är för Sitter för? man och opponerar sig på möten och annat och klagar över saker och ting så brukar man bli tilltryckt. Och ja. Det brukar sluta med att man får ta ett uppdrag istället. Ja. Och då kan man ju inte tacka nej. nej. Sen, sen när du var... Ja, det blev liksom, det blev ett litet fackligt avstamp där på något sätt. Ja, visst. Var det ett politiskt uppvaknande också, eller? Ja, det kom nog tidigare i och för sig. Okay. Framförallt genom att Olof Palme gick väl genom TV-rutan rätt så mycket. Ja. Både på 70- 80-talet och det där intresserade väl mig en del och sen hans modet på Olof Palme fick väl mig och, och på riktigt börja engagera mig. Ja. Och på, ja, så, jag har engagerat mig politiskt i stort sett så, ja. Sen jag var 18 år också. Ja. Vad sa morfar om det då? <laughs> ja. För morfar var till moderat eller Ja, inte just då kanske. Då hade han väl slutat men han var väl fortfarande moderat visserligen. Ja, jag kände väl säga att jag skulle, det där ska jag prata med honom om vid något tillfälle. Att jag, jag måste ju berätta att jag är sosse. Ja. Det var inte helt enkelt, var det inte? Helt, utan jag drog på det där ett tag. Men <kör> vi var goda vänner, han och jag, så att jag, jag bestämde mig ändå att jag berättar det ja. Jag får ta det som du kan. Ja. Och han tittade på mig en stund och sa han, ja, äntligen sa han. Det är ju kul att det är någon mer än jag som engagerar sig i samhällsfrågor i den här släktet. Ja. Så att, han sa aldrig ont om det, utan han var mest ja. stolt över att ja. det var... Någon Men, mer än han som kunde ha ett engagemang. Det var väl ganska, det var väl ganska fint sagt. Det var väldigt bra sagt. Ja. Och det är kanske så vi ska tänka också. Ja, alltså det, det skulle vara bättre om fler engagerade. Så här. Ja, det är lätt att sitta på, på, på läktaren på ja. och klaga. Ja, va? Men ja. att engagera sig. Det, det... Ja. Men du, vi är 22 års ålder. Då fick du ett, ett, ett ganska tungt uppdrag. Eller? Ja, det kom ju i kölvatten av krisen. Där jag ja. fick gå som metallarbetare. Då. 91 var det väl... Och I samma veva så blev jag erbjuden en anställning på, på Metall i Jönköping som projektledare för ja, att hantera då arbetslösa medlemmar på olika sätt att hjälpa dem igång och söka jobb och så vidare. så ja. att, eh, Det var ju rätt förvånansvärt kanske att vid den åldern få ett sånt jobb. Ja, Var du duktig då? Eller? <laughs> det får väl andra bedöma, men jag tycker väl det var dyntigt för mig. sen vet jag ja. inte. En och annan kanske man hjälpte på, på ja. vägen, men eh, framförallt var det ju oerhört utvecklad för mig som person, det måste jag säga. ja. Ja, så gick du vidare. Sen gick jag vidare. Ja, vad hände sen då? Så vid 28, 28 års ålder, då var du, blev du fackordförande. Ja, jag flyttade ju hit till Tranås med. Då, ja. där och, Varför flyttade du till Tranås? Ja, man, man träffar någon och så man tycker om och så råkar man hamna här. <laughs> det är väl så det går till. Jo, men jag kom ju inte hit förrän. <laughs> <laughs> ha, ha. Ja, på den vägen var det. Och sen ha. så ja, sökte jobb, jag och fick jobb som metallarbetare här uppe och blev senare mer också fackförenare på någon arbetsplats och fick frågan också om jag ville bli ordförande i Metall i Mjölby då med ja. fackavdelningen med ungefär 3000 medlemmar. Ja. Hette det Metall fortfarande då eller när ja, då när metall när, det när blev tiden. det där liksom när slog man ihop fackförbundet? Ja, IF 20... <laughs> ja, Metall. Ja. Industrifacket Metall. Ja, det. Det är bildat 2006. Ja, okej, det är så pass nytt mm. ja. Mm. Så att, men på den tiden hette det Metall. Ja, okej. Okay. Du äh... Musik gillar du va? Ja, absolut. Ja, den här har du önskat till och med. Credence. Bra. Det med Jan Holborg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Clearwater gjorde besök Jag Tar i Frälans Och en annan som är på besök i Frälans är Christer Spandlar, ombudsman. Finns det ombudskvinnor eller är de ombudsmän de också? De kallas de för ombudsmän de också? Det är det, ja, då, då måste ni jobba lite på det, det, det facket. Du, du eh, ombudsman i IF Metall ska jag säga så vi, så, vi, så vi är väldigt tydliga med det. Just det. Du Christer, eh, du, du är ju en, en välkänd person både, både här i Tranås och på Höglandet. Och, och det är klart att när krisen kommer, när lågkonjunkturen kommer då är det ju många utav dina medlemmar som, som har ganska stora förväntningar på dig. Att du ska hjälpa dem, skydda dem, se till så att de får vara kvar. Eh, men berätta, vad, vad under värsta lågkonjunkturen, jag menar här bara i Tranås så las det 650 varsel totalt tror jag. Och då ska det vara klart för oss att vi har en sån struktur i Tranås så att de flesta varslarna var man ju inte ens tvungen att varsla så att säga då, eller rapportera in? Ja, men går vi tillbaka till den tiden när de här eh, finansiella lågkonjunkturen kom ja. så att säga då, då, det var ju helt otroligt det som hände ja. fruktansvärt och eh, varslarna bara håglar in som du säger och jag hade väl en ledtid på, eller leveranstid om man får kalla det på det, på fyra till fem veckor innan jag kunde komma ut på en arbetsplats eftersom man ställde sig i kö helt enkelt och ja. ville förhandla ja det är som du säger förväntningarna medlemmarna är ju givetvis att man ska försöka göra så gott det går att rädda situationen och det bör väl tilläggas att det är metallträffande en krisöverenskommelse med teknikarbetgivarna också. Ja. Där vi kunde vidta vissa åtgärder ja. för att undvika en del uppsägningar. Ja. Det fick ni Äm... lite skit för också från, ja. från, va? från vissa håll va? Man, man såg ju det där som en lönesänkning. Det som hände var egentligen var att man gick ner i arbetstid Uh, och ja, det räddade väl någonstans 10-15 000 jobb under ja. den här perioden eller rättare sagt uh, 10-15 000 personer slapp blev upp, uppsagda helt enkelt uh, men, men kritiken det, det får väl någon stå för som sa det men, ja. men uppenbarligen fungerade det som är tråkigt med det, det var att medlemmarna fick ta en ekonomisk smäll också ja. då, eftersom man gick ner i arbetstid uh, Men vad, vad rent praktiskt då vad, vad, vad, när du sitter där och och man, för anledningen att man kommer fram till något att, att några måste gå. Eller alltså, det är ju en av de svåraste situationer man har i det här jobbet att kunna reda ut det här. Med, alltså det handlar inte kanske om att det är en eller två som ska sägas ja. upp, utan det kan vara 50-60 personer ja. i ett svep. Ja. Och, och, ja, det som händer är att man försöker tillsammans med de lokala fackliga engagerade personer att reda ut det här och försöka träffa en överenskommelse med arbetsgivaren som är acceptabel. Ja ibland man måste kanske ibland säkra vissa kompetenser i företaget för att det ska kunna fortleva. Det, ja. det, det har aldrig varit... Vi har alltid jobbat på det viset i, ja. inom metall framförallt att försöka bedöma kompetenserna så att, så att företaget har en chans även i en lokalator ja. att överleva. Det där är väldigt svårt. Man har ju kanske olika uppfattningar både arbetsgivare och fack om vad som är viktiga kompetenser. Ja. Någonstans ska man försöka komma överens och ja, oftast gör vi det. Det får man säga. Och, och sen så får man ju leverera det här till medlemmarna då. Det är inte alltid så enkelt. Nej. Vad säger de som du inte har lyckats inom situationstecken rädda då? Alltså, då? Helt plötsligt så går du från deras vän i viken till... Är det så? Eller, eller? Ja, men ibland... Ja, det alltså, Tänk själv. Va? Det, är, det är personligt Jobbet Det är en del av din identitet. många ja. det, det, Att skiljas från ett jobb ett socialt sammanhang är oerhört jobbigt. Och det är inte alltid man är mottaglig heller för ja. sakliga argument ja. även om de är fullt riktigt utan man, man mår dåligt helt enkelt. Man tänker på sin ekonomi och med tanke på att vi har en av Europas uh, sämsta a-kassisättningar idag så är det klart att många människor är oerhört oerhört över sin, sin privatekonomi och mm. vad som ska hända. Och man får tvungen att lämna huset och så vidare. Så mm. att jag har full respekt och förståelse för dem som, som känner en oerhörd, så oerhörd ångest inför en sån situation. Mm. Men du då när du, när du åker därifrån då? Vad? Alltså du, du, det, det är, du har ju fyllt på ryggsäcken ganska mycket då. Man blir rätt så luttrad i här är det här också. Att ja, man måste äh, kanske vara annars. Ja, med åren så... Men det är klart, det finns nätter när man har svårt att sova. Ja. Det, det, det, är, det är bara erkänna det. Ja. Men någonstans så, så... Och sen är det väl så också, Kristian, på Höglandet och i Småland så är det ju det är oftast... Alltså, det finns ju ett, Det är mycket ägarledda företag. Det, det, finns ju, det finns ju det finns ju liksom en kamratskap mellan ägare och alltså man jobbar aktivt i bolaget och, och medarbetare och så, så att, alltså jag kan tänka mig att jag har träffat en och annan gråtande direktör också eller hur man Ja det får man väl säga sen kanske de låter lite olika när de gråter, men en Ja, de är upprörda många många gånger. Mest för den skull av, av den anledningen som du säger att, att man har en personlig relation till, till ja. sin anställda och man vill ju givetvis inte att det ska bli på det viset ehm, och, och ja Någonstans så försöker man hitta bra lösningar. Det vill jag ändå påstå. Vi, vi har ju som jag nämnde tidigare då den här krishuverenskramen som har ändå gett sådana möjligheter. Plus en del andra här på man kan göra för att eh, flytta tid på och så vidare för att undvika uppsägning Ja, det låter det. Ja, det där var det, där var det tunga partiet. Va? Men alltså det, folk är inte medvetna om att det, det finns alltid liksom bakom det man läser i tidigare finns det ansikten. Mm. Eh, och, och det är klart, vad, sorry, fem veckors leveranstid hade du som värst. Om jag tack, förstår vad nej. du menar. Och det är klart att det är fem veckor av i stort sett ovisshet också för, för de inblandade. Men det var ju en extremsituation. Ja, det, ja. det hade aldrig hänt. Ja, så, den så, vill så, vi inte ta tillbaka. Nej, nej, med. Nej, tweet, tweet, tweet, man, tweet. man ska nog vara beredd på att det kan hända igen. Du ähm, ska vi rida en vit svan like <mär> a in the old days, wear a toy hat and a tattoo gown, ride a white swan that the people love a bell team, wear your hair long, baby, you can't go wrong. Catch a bright star in a place, it you on know, your forehead, See a few spells, and baby, there you go. Take a black cat, and it, sit you your shoulder, and in the morning, you'll know all you know. I wear a toilet hat like a druid in the old days wear a toilet hat catch you right away one let the people of the belly we long get kangau ka gardi dina Jag sitter med Christer Spändler, eh, ombudsman i IF Metall, som är gäst här i fredags för Morgontid i radio-talkshow här på Hitsa 597,8, Sumenbyggd med Jadeholm. Boom! Ja. Du Christer, vi har pratat om det där med, med tuffa tider. Men du, alltså, om, om vi, om vi, om vi, vi, vi blickar framåt nu då, om vi, om vi tittar, liksom, vad, om vi pratar arbetsmarknadspolitik. Alltså, vad, vad är din syn? Alltså, vad är det som krävs nu för att liksom, bli ännu vassare och, och, och, och hålla kineserna på avstånd och, och alla afrikanerna på avstånd. Mm. Det verkar som att det verkar vara nästa liksom, ja, men Jag åt. tror så, så. att de hela änden du nämnde nu alltså, det, är, det är snarare en möjlighet än ett hot för, för svensk industri. Jag tror många delar den uppfattningen i för det är en marknad som öppnar sig. Globaliseringen är, den är inte bara negativt. Det, ja, det bara, går liksom inte att undvika nej, Men det, det, det finns ju möjligheter. Det, det finns en marknad att sälja. Man kan ju bygga en mur och, runt och, landet. Det var ju någon som försökte det en gång. Nej, en men jag tror ju på att uh, riva murar är det ja, som är vägen till framgång. Tittar man på Sverige ett butterland egentligen va? med, ja. med 9-10 miljoner invånare. Då. Det, det, vi måste satsa på utbildning som de säger. det. Och, uh, jag vurmar ju speciellt för svensk industri. Mm, ja, det är klart. Jag tycker väl att eh, där, har, där finns det mycket att göra. Svensk arbetsmarknadspolitik den, den är ju till för inte bara arbetstagarna på arbetsmarknaden utan även för företagen. För Det är ju, det är ju omställningsprocessen som ska hanteras i arbetsmarknadspolitiken. Så Om man låter företagen överleva få får en chans att överleva då måste den arbetsmarknadspolitiken hela tiden jobba med att tillgodose det kompetensbehov som finns i företagen. Mm. Här är det en symbios. Jag menar, har vi ett högt skattetryck, då är det statens skyldighet att också se till att omställningen för, arbe för arbetstagarna går till på ett bra sätt. Och den är effektiv. Att, eh, både arbetstagare och, och även företag vågar ta en viss risk. Ja. Eh, men jag ser ju många av mina kamrater inom Metall som har en situation som är oerhört svår när det gäller omställningen nu Eftersom arbetsmarknadspolitiken har liksom klätts ner för mycket. Ja. Här skulle man behöva en snabbare process. Och vi hade en sån diskussion i lågkonjunkturen med arbetsmiljön, men tyvärr blev det för att skälla, lite jobbcoacher istället för utbildning ja. man får lite krass här, va? Ja. Hade de pengarna gått till att utbilda folk och ställa om då hade vi haft mer svetsare, mer CNC-operatörer, duktiga, kunniga verktygsmakare och så vidare. Precis det som industrin behöver inte minst i ja. och det där, Vi gör ju en undersökning nu för att titta på det framtida kompetensbehovet. Vi kommer ju ha en aktivitet tillsammans med Tranos Utbildningscentrum där vi bjuder in den 19 april. Gå in på tranosunited.se och anmäla För Det är en jätteintressant diskussion som vi vill ha med alla partner på arbetsmarknaden. Och, och det vi ser det är hur företagen nu eh, i den här enkätan har gått ut till personalchefer och vd i, i bolagen i Tranos regionen. och man flaggar redan nu för att det är svårt att hitta kompetent personal. Och det här är ju det är ju inte någon liten sån här liten flagga som någon står och viftar med. Det här är ju fan hela stolpen är ju röd mm. om du ursäktar oh, oh, oh. Alltså, <laughs> eh, och alltså signalröd och, och att det här det här måste vi, här måste vi ta fasta på mm. för är det så att vi inte har om vi inte har tillgång till arbetskraften rätt arbetskraft mm. då, då finns en risk att man faktiskt lägger sin verksamhet på. Men sen på så annan är det viktigt fans. att poängtera att ansvaret ligger inte enbart hos politikerna utan ja. ligger också hos företagen. Jag har till exempel satsat att ta fram teknikkolleg Utbildningar här i, i Tranos. Det här måste ju näringslivet, inte minst då industrin, engagera sig i detta och vara med ja. och utveckla det framtidens eh, tekniska utbildningar. Annars så står vi där utan rätt, rätt personal ja. säga, med rätt kompetens om 10-15 år. Ja. Utan här, jag ser en möjlighet för Tranos. Det är en eh, industristad, det får man ändå säga. Ser det som en möjlighet. Här har vi chansen till nya arbetstillfällen. Då måste vi också satsa på både skolan och så att säga, omställningen som sker vid ja. lågkonjunktur och annat. Precis. Precis så är det. Och, och, och det, man, det man kan konstatera då det, det, både du och jag sitter i styrgruppen för Teknik College och vi letar med, med ljus och lykta just nu över någon, någon ifrån näringslivet från industrin som vill ta stafettpinnen. Ja. och, och, och, och blir det här ansiktet för... Ja, för jag vet teknik. inte om man du... vågar bråka med mig, men jag kommer vara med och strida för en bra ja. utbildning i, ja. i teknikkvalet. Ja, det måste vara någon företrädare för näringslivet som vågar ja. göra samma sak. Ja, eller hur? Bra, Christer. Den, den passningen borde ha landat någonstans i varje fall. Eh, jag kan nämna det. Det är ju faktiskt dessutom så om vi ska nu prata United lite så kan vi säga att, att IF Metall är ju en av stiftarna. Och det, det, det har vi mycket nytta av. Alltså samverkan är oerhört viktig och inte minst under lågkonjunkturen så, så har det varit en väldigt viktig speaking partner och det där när man åker runt i landet och pratar lite om United och så, där, så, så, så, så, så håller de på ramla kommungubbar och kommungubbor och näringslivsgubbor och allt vad det är. För de håller på att ramla av stolarna nästan de sig, för nu frågade jag riktigt vad det var det ett fackförbund ja precis och, och och, och, och det, här, det räcker nog med att gå in på faktiskt på IF Metalls hemsida för att förstå vad IF Metall vill egentligen. Och det är verkligen att, att skapa en, en stark arbetsmarknadssituation för för industriföretag. Har jag tolkat det rätt? Jag är ja, men, så, så här. Ja, men det där har du huvud på speken när man säger så. Vårt engagemang och vårt uh, vilja att bilda United det, det kommer just av att vi har ett intresse av att det skapas arbetstillfällen för våra medlemmar och för övriga i samhället. Och vi tror att TransUnited är ett verktyg för att vara, var, eller en drivkraft för att det här, det här ska fortsätta i en positiv riktning. Perfekt. Mm. Something special on my mind Last night I met a new girl In the neighborhood Whoa, yeah Something tells me I'm into something good Something tells me I'm into something She's the kind of girl who's not too shy She told me I could I asked to see her and she told me I could Something tells me I'm into something good Something tells me I'm into something Something tells me I'm into something oh.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 FM. Teknik. Ring, ring! <laughs> ring, ring! Är det där morsa? Ja, men det är bara gilla läget. Vi kör vidare. Du Christer, jag tänkte på en helt annan sak. Vad, vad, vad, vad, va, va är favorit? <tryck> vad är det Pium, pium, vad är man? Pium, pium! Är det en sån där som skjuter på allt? Nej, nej, Nej, det gör jag inte. ha Nej, men det är väl elgjakten och rådjursjakt som som är ah, okay. det som elgjakten ah, är lite speciellt va? Ja, oh, det är stora djur. Ah, ja. Ah. Mm. Och jag vill få gratulera för jag får med att härn fällda en elg i, i senaste jul i senaste juljakten, men heter elgjakten. Ja, det stämmer. stämmer. Har det så? Ah. En liten tjur där. Ja, ah, sen 17 taggar. Nej, ah, nej, mm. ah, det var väl en 3 taggar. Jaha, okej, okay, ja. Ah. En stor 3 taggar. Ah. Ja, jag har med mig lite av honom med festen sa vad berätta vad är, vad är det för något då det där läskigt. Ja, jag tänkte det, jag visste att du ville diskutera det med äljakt och så vidare och jag tar med mig en bit av den här tjuren här så jag har lite äljetta med mig här, lite Vad så rö, förlåt, rö, rö, nu har jag inte rökt äljetta. Ja men får, får vi prova då? Får vi prova ja. så, nu, nu, han har här i, i någon plats på elghjärta. Det har jag aldrig ätit. Men du, är det rått då, liksom? Det är rökt. Alltså rökt, har okej. Okay. Ja, när jag håller med att så blir han väl rökt förmodligen här då. Det där ser jag... Men, det, och, men man sa en så, så Jävlar, stora bitar. Ja, ska man tugga eller suga? <här> ja, jag får... just <här> nu så här. Och rökt var det. Men vad gott. Ja, det är en delikatess. Det. Det, det är det va? Det enda som saknas till det är lite saltgurka. Den har funkat också. Jaha, och jag tror den är klar också. Men... Ja, Ja, den tar vi i ja, ja. Men Men tack! Jag har aldrig ätit älghjärta. Ja. ja. Och är det den som du sköt i höstas till och med? Det stämmer. Alltså, det är det dessutom. Då är man ju oerhört hedrad. Alltså. Det är bra för... Ja. Alltså, ja. Och du gjorde någon form av gest med armen. Jag förstår inte alls vad det betyder. Tur att det är fredag då. Ja visst, det var av det du får nytta det. Du krist jag tänkte på är det, är, det liksom, är det jakt? Vad, vad, gör när, vad gör du när du kopplar av när du liksom vill? Ja, men det är framförallt jakt men det, det är ju årstidsbestämt lite grann vad det och vintern. Annars är det är mc körandet som, som tar över på vårkanten sommaren. Där, ah, okay. Men, men jag kopplar av då, gör, då är man med familjen oftast. Ja, ah. eh, bor ju här borta i traktor ut med svartorna. och ah, jag sitter det. och njuter lite av vattnet ah. som flyter förbi. och ah, ja, dina flickor är rätt stora nu också. De börjar bli det. Ja. Alltså. Alltså. Ah. Och du har en kul, bro. Ja, men det är kul. att har någon som man kan träffa lite ibland. Ja, är då. Men du. Hojorkandet då. Är det liksom. Är det sådana. Shopper och svartjärn och. Ja, ungefär så. Det är lite så. Men det finns många bra Hojvägar runt omkring, va? Ja, det gör ju det. Sen, är, sen så risken är att man blir solskinsknutt och bara åker runt kvarteret och stajlar lite, men... Ja. Men eh, drömmen är ju att åka lite längre tur faktiskt. Ja ah, okej, okay. du är den där. Va, va, vad heter den med, med, med Dennis Hopper? Och, och, och Easy Rider. Och Easy Rider, <skratt> det, ja, det, är den, det är den bilden som du har. Ja men den drömmen finns <skratt> alltid. Nej men det finns en dröm om att åka till typ USA till exempel och, och köra Road 66 på en höjd hojde. Ah, det är en det dröm är klart. Som, ja, det är klart. som faktiskt är realistisk. Oh, är klart. Spelar du något instrument eller något sånt där eller? Nej, inte mer än tennis kanske. Nej, ah, alltså ah, lider du tennis eller? Det händer. Ja, ah? Aurora där? Nej, nej. Ja? Målet är att få över bollen över nätet. Ja, men det tycker jag. jag. Jag har kommit så långt i min tenniskarriär att det är en fördel att inte ha surven. <laughs> <laughs> det, är, det är liksom så, så, så ja. Ja, men man är ju inte den där, man är ju inte den där idrottsliga gubben. Du eh, stort tack för att du, för att du kom hit Christer. Tog av din tid, men det är ju faktiskt så att eh, det finns ju inte en suck att du kommer härifrån utan att eh, vi ska tävla lite. Okay. ja vi, vi har ju en tävling och nu är den 8 mars så den tävlingen heter ju Pest eller Cooler. Jag ska nu försöka förklara alltså. och det, det Man kan vinna en hel del också. Det, det brukar alltid trigga svenskarna så man kan vinna grejer. Och, och förra veckan kunde man vinna en hel kass, konsumkasse fylld med ära. Och då är för... <laughs> <laughs> för, för neutralitetens skull då, så, är det, så är det en äh, kasse från Willys den här veckan. Men det är fortfarande är samma ära. Skapa <laughs> äh, och, och, och, och, och Vet du förresten äh, vet du vem som dog 1973 idag? Nej äh, hur fasken ska du veta det? Pablo Picasso. Okay. Ja, och, och så säger vi grattis till äh, Klasse Malmberg som fyller år idag också. Och sen måste vi säga grattis till Nadja och Tanja eh, som fyller Namsta idag tror jag det heter. Ja. Men nu ska vi spela Pöst eller Coolera! Är du, är du med? Ja, jag är med. Ja, och du får inte säga både och nu, Christer, liksom sådär, va? Såhär, va? Pass! <laughs> ja, det är ännu värre. Ja, vi börjar med en ganska mjuk. Morgon eller kväll? Kväll. Alltså, är, är du kvällsmänniska, alltså? Ja. ja, nattugla. Ja, du är en sån riktig nattuggla. Alltså. Så det var lite, lite jobbigt att stiga upp då. För det här, ah, är, ju, ja, inte, det här är ju en morgontidig. Ja. Alltså det kunde ju varit en ledtråd. Men leto, det funkar då, här, nivån, ja. Ja. Ja. Det men bra nu under våren. Men det blev ju inga poäng, det förstår du Ja, okay. <laughs> tack. Men, men okej, okay. alltså, det, det är ett antal omgångar kvar. Den här är lite rolig. Honda eller Kawasaki? <laughs> Honda. Är, är, kör du Honda själv där? Ja. Alltså var det så? Ja, det hade jag faktiskt ingen aning om. Jaha, en Waze-brännare. Ja, det kan man säga. Ja. Jo, det i USA. Ja, alltså gärna gjorde i USA dessutom. Jaha, mm. mm. är det en, en HD-kopia alltså? Eller man kan säga. Patetiskt. Ja, visst är det. Det var en kompis till mig som, som hade köpt en, en, en HD. Han var så stolt över det som sagt, kolla, jag köpte en hård. Ja, jag ja, sa, det. det är ju sån där som Lasse Berg -hagen har, och då bratt han ihop. Det gillar han inte. Fan, han var ju ville vara tuff. Han hade ola så där, skägg, stubb och grejer och så. Ja, hon Ja men det är okej. Okay. Det är bra. Jag hade en, en arbetskompis eh, en gång i tiden. Hon var från Serbien. Och hon hette Danka Sirik, hette hon. Men det var så roligt för när det kompostjobbet så stod det oftast Honda Civic. På. Det var inte så lätt att stava hennes namn tydligen. Ja, jag vet inte varför. Jo, den här är bra. Eh, eh, byggfacket eller kommunal? Kommunal. ja så varför inte, varför inte byggtan eller vad heter det? heter det? Nej, men det är med sig i kommunal. Ja, ah, där vet jag, där kulbo. <laughs> Okej, okay. ja. Ja, det är bra. Ja men det, det, det får du faktiskt Dan. Det får det får en point för. Alltså det, det får man. Det har man en upplevelse också att, att, att precis som socialdemokratin består av en massa olika eh, åsikter och, och ingångar och så blir man att fackföreningsrörelsen också är ganska olika i, i sitt sätt. Också. Ja men alltså kommunal det är ju Sveriges största fackförbund. och ja, och, ja den största kanske det. Men men välfärdsarbeten är oerhört viktiga. Det är, ja. Kommunalet, ett bra fackförbund. Ja, bra. men byggnaden är inget bra fackförbund. Vad var det, det du sa? Eller? Jag tycker kommunalen är bättre. Ja, men du får poäng för det också. Jag vet inte varför, men du får poäng för det. Jag tror vi blir satta i blockad nu. Det kan hända. Ja, ja det är skit Du, den här då. Facebook eller Twitter? Facebook. Ja, fast du finns på bägge. Ja, jag tror det. Fast du är inte är så där ruggigt aktiv på nej, Twitter Nej, nej, ja. hinner inte med. Nej. Ja. ja, men visste det är det häftigt. Sociala medier är det ja, verkligen. Ja, det, det, det måste man säga. Det är ju alltså det... ett sätt att få kontakt ja. med människor man kanske inte ja. pratar med på ett tag. Jag fattar inte, du var väldigt aktiv där ett tag på Facebook precis innan valet. Jag vet inte vad det var för någonting. <laughs> ja, man hade väl lite frustration när jag försökte få, <laughs> få ut sitt budskap. Ja. ja, men det funkar. Den här då. Vi, vi avslutar med det. Jag kan tala om att du ligger väldigt bra till. Du, ja. du, du har en chans att vinna. Det låter lovande. <laughs> Men det, det är helt avgörande i sista omgången. Spännande. Vi spelar Pest eller Coolera med Christer Spendler från IF Metall. Och det är dags för en avgörande slutgiltiga frågan. Är du med? Jag är med. Ja. Mustache eller nyrakad? <laughs> nyrakad. <laughs> <laughs> så. Det tror jag annars var liksom på just nu. Alltså. <laughs> Men... <laughs> med tanke på djur Ja, precis. <laughs> ja. Nej, men han han, han inser väl snart att han måste ta bort den Ja, men du, Djurvalt har du träffat ett antal gånger. Ja, det stämmer. Ja, ska vi, kö vi köra en sån, du, jag kände Lassie. Kan du berätta lite så här. Vad, vad, vad, är, vad är ditt intryck? Är det, är, det en, är det en bra kille eller en dålig ja, kille? Ja, är en duktig person. Alltså, framförallt att möta människor och se människor och lyssna. Ehm, kan debattera positiva saker och negativa saker med vem som helst. Men, men framförallt att de möter människor på, på ett väldigt tydligt sätt. Och det gör att många känner sig sedda och hörda. Och det där är en egenskap som en ledare i partiet måste ha. Ja. Och det kanske vi har saknat tidigare. Men, men och sen är han är en oerhörd talare. Framförallt så har han ett sätt att få med sig folk. Alltså utifrån ett ideologiskt perspektiv. Och det har väl också saknats lite grann tidigare. Jag vill nog påstå att han är i klass med... Olof Palme i vissa avseenden. Oj, Han har en retorik som är... Ja. Går, äh, ja. han, höll ju ett, han höll ju ett ganska... Du, redan nu ett ganska omskrivet äh, tal äh, på kongressen. Mm, äh, alltså mm. Omskrivet så tillvida att det var Många förstår sig på som tyckte att det var väldigt väldigt bra. Mm, mm. Eh, och väldigt ideologiskt. Mm. Eh, och sen, eh, vad, jag, jag, vad heter han? Ekonomiska talesmannen, har du lärt dig vad han heter i efternamn? Weidelicht. Ja, mycket ja, ja. efternamn. Alltså. Ja, lite svårt. Ja. Bara, man, man måste tänka. Liksom. Men Valle kom, får vi kalla honom fortsättningsvis. Ja, ja. Sånt där. Så skrev då med en debattartikel i en Debatt. Och det, och det var väl liksom det, det, var, det kändes som att det de var... De behövde träna lite mer ja, de behövde träna lite mer. Men då tyckte jag var så roligt för Göran Greider, den mm. äh, han, han, Dalardemokraterna Ja, var. precis. Han har, han har, jag tror han jobbar fortfarande efter 1933-års partiprogram om man ska riktigt ja, där visst, Men, det... men han, han kallade det för... Det är därifrån också <laughs> ja. men han sa det Det var historiens kortaste vänstersväng <laughs> <laughs> Jag tyckte det var roligt. Ja, men det ska bli spännande att se det, mm. det, det, men Jag tror att eh... Det kan bli intressant att se Ljuvholt och Reinfeldt i tv. Ja. Jag tror att Reinfeldt han, får nog, han kommer att vara slätstruken i ja. jämförelse med Ljuvholt. Ja. ja, det kan bli spännande. och så kan man, Det kan man väl skicka med och säga till de som eventuellt inte har stängt av nu och som fortfarande lyssnar. Så kan man väl säga det att uh, ja, tycker du det gärna eller det andra? Ja, men sitt inte på läktaren och tycker utan kom med och ner, ner på plan och var med och lira. Så är det. Eller hur? Det är kul. Christer, stort tack för att du tog av din tid och besökte oss i fredags för alla. Tack så mycket. Ska du iväg neråt? Ja, ah, nu blir det också? nog lite att sitta och knåpa lite på en presentation jag ska ha senare. Ja, ah, okej. Okay. Ah, spännande. Du, stort tack för att du kommer i varje fall, Christer. Tackar. Och som vanligt så avslutar vi med ett ord för dagen. Den ja, vi började med ett paraply och vi avslutar med ett paraply också idag. Så här. så den mänskliga hjärnan är som ett paraply. Den fungerar bäst när den är öppen. Sköt om, er, så hörs vi om en vecka, hej hej.